Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Waba'asaran pada surah An-Nisa Ayat ke-12 Muka surat 79 Cara baca dah hukum tajwid Yang terdapat pada ayat yang digariskan merah A'uzubillahi minasyaitanir rajim Min ba'di wasiyyati yusa biha audain memba'di nun mati asalnya tu ya bertemu dengan ba' berlaku dalam dua kalimah hukum iqlab iqlab artinya suara berubah atau tukar bacaan menjadi mim mim macam mana mim ringan ya um, dengan merapatkan bibir secara ringan atau merenggangkan sedikit dua kaedah tu yang yang biasa diajak oleh guru-guru uh, tajwid Dengung pada kadar dua harakat. Bunyi uh, mim ringan. Mim Ataupun mim atau mim ba'adi. Merenggangkan sedikit ataupun merapat kedua bibir tetapi secara ringan. Seperti kata awal pada huruf mim. Yeah. Dengung dua harakat. Iqlab. Iqlab adalah apabila nun mati atau tanwin. Bila sebut tanwin, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan bertemu dengan satu huruf saja iaitu ba. Maksudnya ia tadi dia termasuk dalam hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Namun untuk ikhlab ini huruf hijaiyah yang dimasukkan hanya ba saja. Begitu ya, dengung dua harakat. Mem ba wasiyyah Walsiyya, sedikit lanjutan ringan pada huruf Ya yang bertajdit Kemudian Tin bertemu dengan Ya, hukum idram birunnah naqis Masuk dengan dengung dua rakat tetapi kurang sempurna atau tidak sempurna Sungguh pun tidak sempurna kerana bunyi nun mati atau tanduin mat tidak lenyap atau lebur atau masuk sepenuhnya pada huruf Ya Namun ia dengung dua rakat, bila sebut dengung pastikan sebutan itu ada dengung atau getaran di hidung. Wasiyatiyu, bukan yati, bukan wasiyati, tiada dengung. Mesti yatiyu, baru dengung dan tepat dia punya bacaan, dengung dua rakat. Namun, uh, tidak masuk sempurna kerana uh, bunyi mati atau tanduin masih tersisa. Sebab itu pada huruf ya tiada simbol tajdid seperti yang terdapat pada nun atau mim apabila nun mati atau tandun bertemu dengannya dalam dua kalimah. Jadi sini hukum idram berunah naqis. Dengung dua rakat secara tidak sempurna. Yu yalah mat asli, sa mat asli, biha itu asalnya mat asli, ada tanda panjang kerana jika dibaca sambung, Uh, mat, uh, mat asli bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah hukum matjaiz memfasil dibaca pada kadar empat harakan, kemudian aw day ni, aw ialah bacaan lin atau huruf lin Dai juga ialah bacaan lin atau huruf lin kemudian nun ialah satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf. jika berlaku waqaf wakaf disini wakaf matlin yang dibaca pada kadar dua, empat atau enam harakan jika berlaku waqaf waqaf madlin kerana syaratnya me, syaratnya mencukupi iaitu uh, bacaan atau kalimah didahului oleh bacaan lin atau tafru lin atau sifatul lin dan nun ialah satu huruf tunggal yang boleh dimatikan kerana waqaf kerana madlin berlaku pada bacaan waqaf sahaja yuṣā bihā awdain jika berlaku waqaf sekadar memfasalkan hukum pada bacaan wasal awdainin ghaira Nun atau tanwin bertemu dengan ghain hukum izhar halqi izhar halqi ialah apabila nun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf hamzah ha kha ain ghain ha izhar halqi ialah salah satu daripada hukum-hukum nun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tadi nun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja iaitu ba sekarang nun atau tanwin Apabila bertemu dengan salah satu daripada enam huruf ini iaitu Hamzah Ha' Kha' Ain Gha'in Ha' Maka ia dipanggil sebagai Idhah al Dibaca terang, tidak dipanjangkan, tidak didengungkan atau pada kadar satu harakat Dapat dikenali dengan simbol Nun matinya ada tanda mati Baris dua di atas selari, baris dua di bawah selari seperti itu Dan baris dua di hadapan berbentuk Enam Sembilan dibaca terang jelas tidak dipanjangkan atau tanpa dengung pada kadar satu harakat audainin ghaira pada bacaan ghaira sekali lagi berlaku bacaan lin atau huruf lin kemudian ro' dibaca tebal kemudian mudarrin pada bacaan wasal tanwin eh, maaf pada bacaan wasal bertemu mad asli dengan huruf bertasydid ...dalam satu kalimah. Hukum matlazim kalimim sokal. Dibaca enam harakat. Mudar. Sampai hak situ dibaca enam. Kemudian ada sedikit lanjutan pada huruf roh yang bertajdid. Jika diwakafkan. Ya, jika diwakafkan. Uh, jika wakaf itu tanpa sabdu pada roh, berbunyi begini. Mudar. Tetapi apabila ada sabdu, ada sedikit lanjutan ringan... Atau suara yang sedikit meninggi. Pada roh yang bertasdid. Berbunyi seperti ini. Ghaira mudar. Mudar. Ada sedikit hanjutan. Menunjukkan huruf itu bertasdid. Uh, Tiap-tiap huruf yang bertasdid. Guna dua kali. Pakai dua kali dengan jelas. Dan pada wakaf itu ada sedikit hanjutan ringan. Iaitu bacaan an-nabar. Pada bacaan wasal... Tanwin bertemu dengan Allah berlaku hukum idram birunnah naqis sekali lagi. Ghaira mudari waasiyah. Begitu ya. Idram birunnah naqis. Masuk secara kurang sempurna namun ia dengung dua rakan. Kemudian wasiyyatan. Wasiyyatan. Sedikit hanjutan ringan. Sekali lagi pada huruf fiyah yang bertajdid. Kemudian, Tan Win bertemu dengan Mim dalam uh, dua kalimah atau dalam lain kalimah. Berlaku hukum idgham birunnah kamil. Masuk dengan dengung tapi kali ini sempurna. Uh, pada riwa dengan tiyu masuk dengan dengung tapi kurang sempurna. Iaitu naqis atau gairu kamil. Tapi di sini masuk dengan dengung dan ia sempurna. Sebab itu pada Mim ada simbol tajdid atau sabdu tiada pada wawu dan ya pada hukum idgham bighunnah naqis begitu ya jadi dengung dua harakat wasiyatim maaf wasiyatanmi tamni masuk dengung masuk secara sempurna dengung pada kadar dua harakat idgham bighunnah kamil begitu kemudian nun di atasnya Uh, kalimah Allah ataupun sebutan lam pada kalimah Allah itu oleh kerana didalui oleh huruf yang berbaris di atas, maka ia dibaca tebal, kemudian la ialah man asli hukmi dan ha ialah satu huruf yang dimatikan kerana wakaf, maka hukum man arid sukun dan hamas terjadi dan man arid sukun terjadi pada bacaan wakaf sahaja yang dengan syarat mesti diawali oleh hukum man asli dan satu huruf tunggal yang boleh dimatikan kerana wakaf dan oleh kerana uh, lafzul jalalah ataupun uh, hukum alif lam jalalah ini didahului oleh baris atas maka la itu sebutan lam itu dibaca tebal Minallah. baik teruskan wallahu lagi sekali kalimah uh, sebutan lam pada kalimah Allah itu dibaca tebal kerana didahului oleh huruf yang baris atas wallahu dan aliman asli munha idhar halqi dibaca terang jelas tanpa dengung hukum izhar haqi halim waqafman arli sukun yang dibaca pada kadar dua empat atau enam rakan a'udzubillahimina syaitanirajim min ba'di wasiyatin yusabihah awdainin ghaira mudar min مَنْ بَعْ دَيْنُ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ صدق الله Maka mudah-mudahan beri sedikit penerangah pencerahan kepada sahabat yang bertanya dan sahabat-sahabat lain yang turut mendapat perkongsian ini. Wallahu alam.